Menetelj vagy pusztulj! A hatalmas kiégett lapájon egy fűszál sem élhetett. A százada csak nem víztelen giddi sivatagon menetelt, amely a magas Atlasz déli lábánál kezdődik, és csak nem ezer kilométernyire húzódik dél felé, ahol egy óriási mocsaras vidékkel torkolik az Atlanti óceánba. A kopárt talaj kérges, salétromos felülete görcsösödött meg az ősi lehülés idején, és nem tere rajta semmi más, mint a szegényes, ritkás alfafű, meg bogáncs. Tíz hónapon át egyetlen cseppi sem hull erre a vidékre, és a hatvan Celsius állandó pokla méteres repedéseket feszít a földtestén. A pusztulás csöngye borul a végtelen sík területre, mely, mint egy roppant kazán feneke, megsokszorozva ontja vissza a ráhulló perzselő forróságot. A puszta egyhanguságát csak a hőségtől, megszomjúságtól szomjúságtól veszett hiénák és sakálok sikoltva, üvöltve vágtató is csoportjait törik meg. A nappali hőmérséklet tíz hónapon keresztül változatlanul 60 fok Celsius. Még a túl is ritkán tévednek erre a vidékre, de a légió útját Nyugat-Afrika felé itt vezet keresztül, mert ha a látszólag közelebbi utat akarná választani, a nagy Atlasztól délre, akkor a szaharán kellene átvágni a torony irányban. Ez nem kellemesebb, mint a giddipuszta, és jóval tovább kell menetelni, amit keresztül vágva rajta elérhetnék az egyenlítői Afrika választóvizeinek dúsnövényzetű vidékét. Egy Eskardon a második zászlóajból már több napja úton volt, hogy a giddipusztán átrendeltetési helyére érkezzen. Az Eskardon két pelotonból állt, egy peloton körülbelül száz ember. Minden századra jutett hadnagy és két-két törmeste. -két egy század ugyanis két szakaszból áll, és a szakasz korlátlan parancsolója az altiszt. Minden hozzá hozzátartozik egy kapitány, és a géppuskás szakasz nyolc gépfegyverrel, amelynek mindegyike egy összvér szerelvényt képez. Az összvér jobb oldalán megfelelő mennyiségű őszer van, bal oldalán a gépfegyver speciálisan Afrika számára készítve, páncélzat nélkül, léghűtéses szerkezettel. A géppuskás osztak parancsnoka csak főtörzsőrmester lehet. Végül bezárja a menetet a hat táp. Tartalékfelszerelés, vezeték, és összvérek, konyha, kórház és az elmaradhatatlan kanti. A kórházkocsi alatt ne értsünk olyan szekeret, amelyre beteget vesznek fel, mert ilyen alkalmatosság itt nincs és nem is volna lehetséges. Egy ponyváskocsi orvossal, műszerekkel, penészmentesen csomagolt gyógyárukkal, ezt nevezik kórháznak. Aki menetelés közben kidől, és rövid élesztési kísérletre nem tér magához, az elveszett ember. Az özdésére hátrahagyott bajtársa kegyelem az egyetlen segítség, amelyben a hadsereg jó voltából részesülhet. Bertül a kantinos saját maga vezette virágzó üzletét és csak egyetlen szemét vitt magával, egy fiatal lányt, akiről senki sem tudta, hogy ki-e. Felesége, gyermeke, babája, vagy pedig egyszerűen alkalmazottja. A fiatal lányt lúnak nevezték, és bár a legfárasztóbb útvonalakon a kocsi ponyvájának árnyékában üldögélt, az út mégis szemmel láthatólag megviselte. Bertül, aki pincér, kocsis, kereskedő és vállalkozó volt egyben, jó szívvel viselte gondját. A menetet egy Tipróláncos autó zárta be, óriási fényszóróval, két mechanikussal és egy kis kaliberű gyors tüzelőágyúval. Legelől megy a kapitány lovon. Még így sem mulatságos az út. 60 fok Celsius mindenképpen elviselhetetlen érzés. A menetelés ugyan könnyebb lovon, de lelki legnagyobb strapa a kapitánynak, aki egyedül tudja, hogy milyen írtózatos messzeségben vannak még útjuk céljától. Az első valamire való pihenőt két hetet Namaszrumba oázis helyőrségénél tartják, ahol a kenifrai régi karavánut Timbukton keresztül Gambia felé ágazik el. Úristen, milyen messze van még! És ember, állat, egyaránt a végkimerüléssel küzd már is. – Van-e joga hozzá? – kérdezi önmagától a kapitány. – Egyik embernek ahhoz, hogy bármiféle érdekközösség céljai miatt több embertársát ilyen boszorkánypróbának is beillő menetelésre kényszerítse. szeme előtt már régesrét csak a forró zúgás vonul a környezet képe helyén. Nyakerei és torka szinte vonaglottak a lüktetéstől. Testét szúrta a por, fejébe másodpercenként görcs nyilalt bele, és felső szombjai fájdalmasan megmerevettek. De a fülei csodálatos képvilágosan közölték agyával az ütemes poroszkálás zaját, a keréktengelyek csikorgását, az egész haladás fárasztó orkeszterét és a káplár hangját, aki időnként végig siet a menetoszlop mellett. – Gyerünk, gyerünk, piszokblő! Gyerünk az Isten fáját maga úri csirkefogó! – Nom de diő! – az érzéketlen taposógépek, akik körülötte vonszolták magukat, egyszínű portól belepve valamennyien már jól látták, hogy Pierre elérkezett a mars végére. Ismerő szimptomák. Sapkája hátra csúszott, óra szája oroszlánszerű szerű grimaszba torzul, és két fogsora keményen szorul össze. Belégzésnél ijesztően hörgött, kilégzésnél egy rövid, sipoló hangot hallatott. Fostraszer megrázta és a fülébe ordított. Igyon ki mindent a kulacsából, hallja! Az agyába pattanásig feszültek a hajszálerek, a tüdejébe levegő helyett időnként egy hosszú tördöföd bele a légzőcsövén át, és vonagló szívizmai vonakodtak újra összehúzódni. Szét kell feszíteni a száját! Kiáltotta valaki, és ezt még tisztán hallotta, aztán kézóant a sorból. Ez a vég, lihegte magába. De a sors másképp akarta. Ha Pierre egy órával előbb zuhant ki a sorból, akkor néhány nap alatt szép múmiává aszalta volna a nap, és két peloton nélküle haladt volna tovább a nagy karavánúton. De a nap már lemenőbe volt, és az előét 30 kilométert megtették, tehát Pierre mozdulatlan teste mellett alig haladt el a fél század, mikor hosszú-hosszú fügy hangzott a kapitán sípjából, nyújtottságával jelezve, hogy nem az óránkénti öt perces megállásról, hanem az esti táborozásról van szó és az ember kígyó porfelhőbe vesző elejétől egészen a tipróláncos autóig megtorpant a menet. A kígyó teste megvonaklott, szétszakadozott, és lejátszódott a légió sűrűn ismétlődő csodája. A fegyverek pontosan gúlába döltek, mintha itt egyéb gondja se lenne senkinek, azután, mint egy derűs dél a a gyakorlótéren gyorsan sátrakkáverik a bardákat. Minden mozdulatok rövid, praktikus, és épp olyan előírásos, ahogy a szolgálati szabályzatban áll. Pierre mozdulatlanul fekszik. Összesen négy órai alvásra van idő, nem érnek rá betegekkel foglalkozni. Az indulás füttyelére vagy fel kell, vagy ott marad. De valaki felemeli a fejét, valaki mégis rumot tölt a szájába, kinyitja a zubbonyát, megoldja a derékszíját. Pierre nagy sóhajjal kinyitja a szemét, és egy kedves, kimerült leányarcot lát maga felett. Lúvette gondjaiba. Megsajnálta az ájult félig még gyerek katonát. Nedves rongyal letörli a port az arcáról. Pierrenek annyi ereje sincs, hogy megköszönje, de a lány megérti a tekintetét. Úgy fekteti vissza a földre, hogy a feje a zsákjára kerüljön. Aztán elmegy és odahozza a is. Pierre lassan magához tér, már megszólal a reket fátyolós hangon, cigarettára is gyújt, és csodálkozva nézi a leányt. Egészen más, mint Erika, de nagyon kedves az arca. Első gondolata most is Erika. Minden fontosabb eseménnyel kapcsolatban Erika jut az eszébe. Mióta szolgál? Három hónapja. Ugye, maga a kantinos lánya. Nem vagyok a lánya, csak alkalmazottja. Nem lehet megköszönni, amit velem tett. Azt hiszem, meghálálni sem lehet soha. A ostobaság, itt feküdt, hát segítettem magám. Hogy hívják? Vermő, mondta Pierre a felvett nevét. Megszorította melegen a lány kezét, és hálásan nézett rá. A lány mosolygott, és elsietett, hogy pálinkát hordjon szét a katonák között. A csillagtalan, sötét afrikai ég mozdulatlanul borult föléjük. Hiénák és sakálok gyülekeztek marakodva a tábor köré, de hátborzongató üvöltésük nem zavarhatta azt az álmot, amelyben ezek az emberek terültek el mozdulatlanul. Pontosan négy és fél óráig aludtak. Amikor a a legmagasabban állt, beledetsen a némaságba az ébresztő trombita rikoltása, tíz percen belül a bardákból ismét hátizsák lesz, megzőrennek a vakancsok, és a hosszú fütt nyomában tovább szólja magát a szikesporba vonagló emberkígyó, és kezdődik újra az alternatíva. Menj vagy pusztulj!